והוקה אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל, והמה בוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל, ואת האישה, אל כובעתה, ותיעצר המגפה מעל בני ישראל, ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים א'. וידבר אדוני אל משה לאמור,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 ותנסי מדיין אחותם, המוכה ויום המגפה על דבר פאור. ויהי אחרי המגפה.